Suraya Shirin na mbili Mwezi Mungu asimjerebu Ibrahim Baanda ya izintongo zile zavira Mwezi Mungu amjerebu Ibrahim Mungu amwiri Ibrahim Saiyo Ibrahim airiha tsami ni Mwezi Mungu amwambia Rengau mwana mtibabamo umvenzao Isiaka isiaka Wende harimaini ya Moria. Wende harimwa mlimani Tuhanyesao umtoe kafara. Isuku ya Vili Ibrahim na subuhi ataarisha impunjara yahe arengena waruma waili na Isiaka mwana wa. Isi wa. Akanza zinkuniza vudzali kafara arengenzi ya Honda vanu vale mwezi Mungu akamambiavu. Isuku yaranu Ibrahim areme ya matsombali ahonome limaule alazimu ainge. Sa hiyo Ibrahim awaambia warumawahe mubaki vani na impundra. Wami na wana wangu risinjara mwambuddu dumwe zimu sa hiyo ritore ghari je Wakati ule Ibrahim arenge zinkunizilesa wudzali kafara Amrihizo Isoma isiaka na wae avingi umoro na lisembe mhononi. Wakati wa kwenda isiaka amudisabae Ibrahim bangu Amjibu Naam ni Isiyama na wangu amambia, amandia tiwani umoro na Basimwana gonzi wali kafara ade havi Ibrahim amjibu Mwana wangu mwezi wa haya hede atori janli yao umwana gonzi wa likafara saio wadunga mana hwenja wao wild wa wakati wawasiliva vahanu vale mwezimu akamwanye savo ibrahim afanyashidaka shaoto ali kafara ahentina zinkun amfungungwe umwana wae isiaka, amladza shidaka juu, uzumazinkuni wakati uwo, ibrahim avele haumuhono arengeli sembe aujomo tsinjao manawa bei malaika ya rabbi imwirirangu mbinguni imsheudza ibrahim ibrahim ajibu tsami imalaika ile imwambia usimbambe umana uo sena usimfanyetongo etsoka oyonsi Vani kamwe tijua amba wawe ya mwezi mungu maana kwani zifili ya umwana waho umwana umoja waho tu sayo ibrahimu anyongwe ya macho mtu wonogonzim tu zinyonga lasi kwazinyonga harimwami mir basi ibrahimu aende arengeli gonzilile alitoa kafara badala ya umwana wa ibrahimu airi vanu vale akoto kafara Rabi atojan lia imana wantu wa rongo ataupara Harimo umlima wa rabi atojan imalaika ya rabi imwiri ibrahim vili rangu mbinguni na uyo imwambia Tiani ntongo rabi wa izumbe aidaiwo. nisi hai wamiangu miangu ambaye haivyo kwani sithi ileo wao mwana umoja wa tu Que diz sai ni tsou bariki ni angeje isiliaho ikenya ngimauri de senhora Zambinguni tsena mauri de mtsanga wa baharin Zilembozaus itsoxili dia ya mandiau na ajuda Zilembozao zineshani zontisachivande jumanzi zito bariki shiyama na amri zangu. Baanda ya vale Ibrahim aregea aende awapara wa wahe Sayo wa rengenji avamoja udiberecheba vanu Ibrahim aja ainsiu Zilembeza na Hori banta esintongo Zilazavira Ibrahim habari amba mwananyaemtuba mtu baba nahori, wa wana wa baba na mshewa Hemilka usu umana wahandra buzi mtu baba, Kemueli ikao debae wa aramu kesedi hazo pildashi idlafu na bethueli, bethueli amzarifka wani de wantu baba wanane wa milka amjali nahori, hori mtu baba wa ibrahim nahori akana namruma reuma ikao mshe na wae amudzalia wana wani debā gāhamū na namaka